الرحمن الرحيم سيقول السفاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كان عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فدلم يساء دسورة البقرة كي بیانو در رسالت د نبی ر السلام او جواب د اعتراضات باندې اعتراضونه مخکې وو بیان شو دا غی جوابونه و ساته ما شوباو دا جواب مخکې نه د ابراهیم علی السلام تذکره کی او فائدہ دا اموه چې د دې شوبې په جواب کې آسانتیا شوه چې دا پیغمبر ابراهیم مولادو اې آو ابراهیم عليه السلام غوښته او ابراهیم عليه السلام د قبلت امیر کړیو ده د پکارداده چې دا پیغمبر د موږ د غې قبلت وو کې سَيَقُولُ صَفَا دا شبه چه کم دنو لگدرنو یهود ام کولا مشرکان ام کولا او منافقان ام دا شبه کولا واقع دا سوا چې مدینه مکم و کررمه کی چه کرنبی ری صلاة و وو نوویل سلام خو به مو هغه بتون الله شریفته کو مک خو په انداز وزن زنې عالمان ووي وده چې مو په داسې طرف اوګټ ته کوو چې بیت المقدس ته به مجررات مخراتته دا په مک کې ممکنه وه ځکه هغې کې د هر طرف نه موز کږي چ بیا مدینه منوره تراغی هجرت وشو نوبیا ان تدا سې لوشو کېدله مدینه منوره کې بیت الله شریف شمال ته دی بیت الله شریف شمال ته دی او بیت المقدس جنوب ته دی بالکل په الټه سیمت باندې لکا دلتا کی داسی چه کابیتا مخکاینو لکا دا قبلدہ او چه بیت المقدس تکینو لکا چنور خاتتا مخکاین نو ماکا کی مدینہ کی بلکل ولتو نبی علیہ السلام وی وی وی وطلانوار آغلی نو ایچه کم ترفت منزک نو بس پخپلت اجتیاذ منزک بیت المقدس طرف از گذړو ټولو پیغمبرانو منشاده کاو بیت المقدس تکو نبی صلی الله علیه و سلم بیت المقدس ته منزکوم بیت المقدس ته منشکو تقریبا 349 میاشتي منزکو نده واسفخین ته منسکی یاد ما ديګر وحیراللا چه تم بیت اللہ شرکتا مخ که نو پا منسکی مخ بدل کنو امام کرسکی گی بیا زگا چه ولتا شو نبی آخو امام در سفون و شو نبی علیہ السلام پا منسکی لارو او مخ تودری دو دا تک جائزو اولانه سب آخر شو اخیرانه صف شو اول شو بلکل ولتا شو او قبله بدل شوا چه قبله بدل شوا نو باز درست شونو لبا گرم شونو اعتراضونو شروشو پا های یهودیانو بی خود دیده کنا زمونگ زدتای کار بیلی دی گینی اول زمونگ پا قبله کسی چلو چه طولو پیغمبرانو ورطمونسکوانو دبانو ودکاو کنا خو باز زمونگ زدتای کار بیلی دی مشرکان دا به پریک کې وخت روول ساسان کار نه دی د بهرورو را وړي ک خیرې رورو به راړي اوس نې کې بلې ته مخته خیری رورو کلي ته راي او د سخې درخاسونه مسه کوي پیشې پسسهولږې پریک لږې دا وختروول دا سیسان کار دی غ دا شوروړی ماپتانوي په وی ټګ نه دی نو کو په یو درې دلی من به سرسه کړی وه مع خوپور پالا بس کلا یو یو کلا بلو وېتړ یسبی ثابلو ګو ګو په یوټینګ نه دی بس دا تو تنورو ورچا پکډور ډا کولی چا یو یوڅوی چا بلڅوی چا بلڅوی اعتراضونو شروع شو قرآنی کریم جواب راولې دو ډیر مزیدار اول په لنډوبانی مونږ له طرفورو باندې یا نیو مونږ دا الله باندې نیو چه اللہ را توی دی طرف تا مخاہتا تو من کو چه بل طرف تا بل طرف طرفونو علنیو من منگا الله اللہ باند یعنیو بیادویم تفصیلی جواب که دا اومت در میانو د دی قبلوم عالمی پکارده لگا سنگ چې دا اومت عالمی د دولی دنیا نا قبلوم دا سه پکارده چه دا, دا دولی دنیا میندی او بل حکمتو بکی چی اولوی بیت المقدس تا منزو کا او بیا راوارا نو دیکی حکمتو دا تابدار او دا غیر تابدار دا امتیاز دا پارا چی تابدار او غیر تابدار با شي شی شي او امتیاز کوم کمدنو را شی نو تفصیلی تا کمدنو د آغی بیان کهی سایخولو صفحاو طولو تا مشرکانو تا یهودیانو ته او طولو ته اکام قلوی اقول <سؤال> سوفا زردا چ واي با به وقفه خلق کنا سجیوار دل اراده قبله دی یاغنا چې دی او پاغی باندې ورته وایا لله المشرق والمغرب الله له اختیار د مشرق او د مغرب يهودو به مشرق ته مخړو د بیت المقدس مشرق طرف تا او نثاروا په بیت المقدس کې مغرب طرف ته څنګه غمځایو او هغه ته به څالو مخ اړاو نو تلک دې دینه تاسوکا چې تاسو ولې مشرق ته مخ اړاو یم مغرب ته خو چا ته ویل دي الله نو چا وی یادی مېش او الی صراط المستقیم توفیق ورکیا هغه چا لړای چې رادو کی په طرف د لارې نه غباندې لیر لارتی چا بیا پیغمبر یې ترازو نه کوي ک جَعَلْنَاكُمْ ن کوم اوتون وسطوا د کرنې که زلی مې تاسو یو ډله درمیانان وسطتن خیاران عاد غه غه وسطان غه د توداالان ن د دپاره چې ش بیان کو اونکې خلکو ته چې ټولی دنیاتهدينین بیان کوي ځکه الله شف د ټولی دنیا خلک را ځي شاادت یو د ورګلی دلوغې او بل شهادت د بې یو شهادت د عیانی او بل شهادت د بیانی یو د سترګولې دوه گواهی وی او بل د بیان گواهی وی دلته د بیان مراد دی سترګولې دل نه دی مراد دا چې شیطان سو بیان کوم کې د دین خلقو ته و یکون الرسول علیکم شهیدا او شي پیغمبر بیان کوم کې ته تاسو ته تا. پیغمبر و تاسو تک تا بیان کوي او تاسو به ټول خلقو ته سو کوي بایدې که د حاضر نناظر مسله چې شي پیغمبر په تاسو حاضر ناظر نو بیا خو لکوونو شودهان ناز چې ش تاسو حاضر ناظیر په خلکو نه پیغمبر نه دوومتی د جهه شوه خوچته شوه په ټولو خلکو حاضر ناظیر شو او پیغمبر صرف په ساحابوسو شو حاضر ناظیر شو نو بیا خو تهداغه د رجه وچته شوه دا خبرهغلته ده. او حاضر ناظر صفت د الله دی دا پیغمبر لور قول شرک دي شرک وا يكون الرسول و علیکم شهیدا شپ پیغمبر تاسو ته دین بیان کونه و ما جالل القبلۃ اللتی حکمت په تحویل کې او پایذل د قبله کې حکمت و ما جالل القبلۃ اللتی نوامی ګرزول قبلاغه کونت علی وما جعلنا القبلة التي او م... نم... نمی وگرزول قبلة التي کنطا لها آغا شویطا غیبان دی یعنی رب پا خاق قبلة نو دا بیت المقدس ما پا خاق قبلة نو اگرزولی القبلة مفول اول مفول ثانی دا جعلنا اوالتی کنطا لها دا مفول اول وما جعلنا التي کنطا لها قبلة یعنی اگر مستقل <سؤال> قبلان نو جتالی <سؤال> بیت المقدس تے یا سور زی منس کاؤ نو داما مستقل قبلان نو اگر زولی ایلان این آلمان مگر دید پارا چی خیارا کما آغا سوک یتبیع الرسولان چاہتا بیداری کی پیغمبر دا آغا چان جدا کم لینا آلمان دا چی جدا کما آغا چتا بيدار کي د پیر امبار داري چانا چهودي بپوند باندې چې نارو دلاب کې معلوم شي وين كانت لكبيره اگر چداو قام خاډير ګران معمول پر خدل ډير ګران کاری کنا الا الذين هد الله مگر پاکسانو چې عليه توفيق ورکړو الله وين كانت لكبيره ايت ان چدا ډير ګرانو نو چې الله ول توفيق چه الله اولا توفیق ورکی شرح ایسا دروشی نواغا تا عرصہ آسان شی بیانو او چه شرح ایسا دری نی شوی سینہ نی پرانستلی شوی نواغا بیانوی دازمات دا پختو خلاب تا ہوئی وما کان اللہ اولی ایمانکم ندی اللہ رب و لزد چه زائی کی ایمانو نستاسو ایمانکم استاسو ایمانو نزائی کی یعنی منزونا دانو اگنی چه مخی منزونا شوی دن آبر باد دی ان الله ان الناسې د اووف رایم یقینا ال لالی په خلکوبانې خامخ سر کوون کېمهرببان قان نه راتهقل ووجې کفی ساعت تنبی پ غمبر ته پ غمبر اسلام چې کله شپړه سپول اسممیاشت دی بتل مقد تهمونځکوو نو یہودیاں رحمت دل شروع شو رور و, رامات دل. و, علیه و دا یہودیاں داتہ کم نہو رحمت دل نبی علیہ الصلات والسلام اسڑے کی دا تمنا را لا چه دا قبلہ خو بہ زما بضلی کی خا خام. بہا ی زما دا قبلہ بدلی گئ خوز دا یہودیاں رحمت چویری نو کد دی وقت کی لگا بدلا نشی ډیر خوي ډیر خوي او نبي عليه صلوات و سلام با ډیر پریشانه پریشان او چې کپد دی وخت د قبلي د بدلیدو حکم وسو راغې نو دا يهوديان به ډیر بد ژوند نشي ډیر بد شي بد ژوند نشي نو ډېر زړه تمانه دا وا اول وخت چې مدینه تلړو نو په ابتدا کې دار مانو چې زما کې بل بیت الله شریفی خجرات پال فلسمی استی شو نو دقه وخت کې ویج بدلیږي خو بدلیږي خو چې لګرستو شي بدله شي کې יהودو کې زنه خلقو ایمان راوړو نلګو کوه تا کې واځل کې دا کې دایاري دو, دو او غم به وثرہ شسنه چې ګوسره قبله شي بدله شي الله ربول عزت وی دا يهوديان حدرندې ستیان ني عیناتيان ني دې دی. دې ګمرو په خبرو نه دای کتلګ یا ټول مرز قبله ته د دې منځو کې خدای مني ماغه نبی رسول الله وتسلیمو ورګي را نرا تقلب وجهکه معنی ته ګوري یقینا مونږ ته معلومه وا پریشانیستا خر نرا یقینا معلومه وا مونږ ته لیده مونږه پریشانی مخده مخده په سماه پاسمان کې کنه الله وی چې مونږ اسمان کې کما الیقو بشانی خوستا پریشانی ما ته سولو خ را تقله یقین معلومه ما ته پریشانانی د مخې آسمان کې انظ مع ته پهته دا نه چې الله سما اسممان تهې بابره پهمون کې تلله چې فی به معه د چای شي د اعللا شي یو مجاې دا وک جڅوک فی به معه د اعلدي فله نووللی نهکه مخام مخوا وړو مطال له داسې یو قبلبلې سبب په شي چه رست و بی بیاسه خوشحاله اعتراضون دی داد زوری اگردتی رول بغواری چلو یه بی کام تایی خوگیم ندامی و کارده او بشی اعتراضون با دابم تیر شی خورست و بیاسه خوشحاله خانوالی خوش خوش انکا قبلتن تردام خام خاز بوارم تارا دا سیا قبلتا چه توا بی خوشحاله شی زن مفسرین داوی شي نبی علیہ السلام ما اسمان د قتل پریشانه بو شغوهي به کل رازي او ته پریشان نه تقلب نہ مراد شوق سره قتل چې اسمان دې په شوق سره قتل شغوهي به کل رازي چې زما را قبلت شي واوري ناريكي یو تقلب شو تقلب پریشانه ته وي او د خوشاله په معنی واغستو او فی چې کمنه هم په مجاسو دی لا په معنی واغستو او فلن ولينك لهال فمان واغس ندري ما جاده او کل څه فائدې وکړه او تر زه هاي چې تا خو خوا مده نماز دي کوه مانسه کو واغستا حسين لي رحم الله عليه كلي کمال کړني او حديث کې چې کوم راغلي دي چې نبی عليه السلام په خو خوا چې زم ما قبل دي شي بيت الله شينغې ته د حالت او قران هم په حالت خبره ذکر کړی دا او حديثه ابتدایي نثار مستنه ول نهکانخواخه ابړو تا له داس او قبلې ته ستا به خوښه شي هوې وجه واړو مخې بهطرف د جمعما تی زت من بانددي او کم زای چې تاسو واړی خلل مخه به طرف دهدي او یقین را کسان چورپلته کتاب مخام اام و الذينا یقین را کسان او تل کتابه چورپلشهته کتاب ل یعلمونا خامخای پویږي انه ولحق چ یقینا دا قبلہ اول دا بالکل حق دی طرف دي دې طرفه راڅرئنه نه ریځه پتره دا کتابونو کې هم دا نه ف ذکر کړي و او نه الله معلومیږنه خبر دا وینا چې کېږي ولینته الذینوتل کتاب او کتر اوري هغه کسا هه تا چور کړي شه دې کتاب هره یو نه ښا نماتیو قبلتک دې تا ویدارین کې استاد دین دل دره قبلنا مراسله دین نو فوکا ذکر قبله اهل قبلته کافر نه وای زاریدا مطلب دي چې دین منلي او د دین ضرورتاتې سپړي وي منلي نو کوئی عمل باندې باغه کافر نه وای چې د دین یو ضروري عقیدې نه منکری یا د قطعي حکم نه سوی منکری نو خدای دین نه سره منکرغه نو هغه ته ګټه کافر نه وای نو خدای وته وای ته څه درځلې موایق خو خدای کافر نو وَاَنْتَ تَبْلَى تَبَكَافِر نَوَى د دې دا مطلب دی چې دین ضرورتي منلي ما غوا تا چې کندن ونه وای کافر په یو عمل باندې باغت د کفر نسبته نه کوي وَالَّذِينَ هَادُوا أُولُو الْكِتَابِ دا نه چيږي صرف قبله تمخې نور کارڅ کې نو سوای او تما کاډيانېم قبله تمخې بیا او ټول کافر وای پر وځېم قبله تمخې بیا او ټول مشناخه د کارت کې کافر او قراول تا ایک سانتا چور کتاب ہر یو نہ خان دی تابیداری کے استاد قبلی استاد الدین اونی تو تابیت تابیداری کوم کے دین دے دی اونی ریسنے دے نا تابیکی دین کی ریسنے دین دزن ہو والے نے تبا او کتروان شد دی فخیالات فسی کپا عقیدہ کی ریسنے خیال و منو کماملک کی دیو منو کما شرک کی دیو منو کب سیاست حکومت کی دیو منو م بعضې ما جا کملیلمپ دنا چې را تا د دیلم نه یقین ته به داغ کې د ظالمانو نام کسان دلی نخلي د یو پیژې کسان چې ورکه مندي ل را کتاب د پیژې دی د پ غمبر لړه لکه چې پیژې خپل دامن یعنی لکه سمنګ چې خپل ځ پیژې چې داې ځو دی او ذات پی داې و دی نو د کاشانې چې کم د دی نه خپې غمبر س کوې عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ته چاوي دا الله راستیاوي وی بالکل حقوي وی په خپل زامنو کې وملاشه کوشي چې اسنه کوم کلی کې نو بيبي مور د برځ نه راډه ککړي خو بده کوم په پیغمبر کې تشا کو نشته وي وا ان فريقه منهم لاګتمون لاق او یقینا یو دل لدينا خامخفته یګن راو دی پويګي اللهکومیر را بیک مح ثابت د طرف افستانه ینی دا ممس ک بلله بلکل حه د اوستا د رب نهڅده ثابت ته د نو د خلکو پیته راضو باې تړې شکو م یا الکومییر را بک نازیې دلل داعذابلکل کاروي د طرفظر افستانه نومه کې ګ د شونکوونه یعنی پهدي خلکو به سره ځي ذا والکللی میهدون او د پااره و علی کل وجاتن اضا پردار یو قوم یو طرف ترض مخاوله وی وجاتن ته قانون متوجه متوجیزه د عیدتن او وانه غورزیدلې ایواز ک تام راغلې دا, دا, تا دن ناولی. دن ناولی دا خو وا چې کمنه نه غورزیدلې نوار سوق چې د دین کار کوي نو هغه ته کمنو په دین باندې نکله کوسیږي استاد کمنه ایواز نه پیدا شوی وتر دین ناوړې دین ناوړې اورې کله د مخالف شي خو چې دین ناوړ نه هر پیلت او و زویفت تے اغا سب نشیڑا ولی تولی اوڑی والی کلی مویجاتون ہوا موالیہا او دا پار دا آریہو یو ترد مخڑا ولدے چگد مخڑا ان کے غیتا فاسطب قل خیرات نو تلوارو کئی پکارون دنے کوکی تلوارو کئی فاسطب قل خیرات تلوارو کئی بادیرو الہی جابت حکم اللہ اخپل خوکتا مگورا اگنما تکونو یعثبکم اللہ سر د تاسو نورا بولید تااصلړ الله ټول الله وم راجمم کې الله د بدرې کي ی الله زبانانه قدرهالله او د کم دانه چې اوته نوواړهو مخې په طرف د جماې زتمن او یقین اندا د بالکل کاره د طرف درب نه او اوونه د الله معولمنا قبر داغ چې کوي تاسو او د کمم دا چې او واړه مخې په طرف د جماې زتمن باې او کم دا ک چې تاسو نوواړوي مخونهې په طرف د دی ل الله یون ل الناس د دپه چې پاتېنیشي خلکولا په تاسو باسه دلیل او بانا چې بیا داوي چې تاات کې دا و چې داې غمبر دواړو خپلو تم او د خو دواړه کو نو هغه با ختم فروس الله یون ل الناس د دپاره چې پاتې شي خلکوله په تاسو دلیل خوا کسان چېادیان ناغې لیجي سبایل دیلونه به وي کنځل بعض راې ب فلا تخشوا من ميرګ دي نه او يري دي زمانا ول يتم نيمتي او دې ده چې کوم نعمت نفل بتا سو دا قبله مم يو نه امتو فلا لگم تا تدون ا دې پاره چې تاسو هي دا کمار مومي کوار سن نافيكم يو نعمت می پیغمبر علي ګلو مګلا نو قبله بدلهولم يو نه امتشور فلګسن چې دا پیغمبر عامه ټول انسانيت ته نو قبله دا د عامه بکار وا چې ټول انسانيت د لکه چې مرالې <سؤال> غلو پتا د پیغمبر من کوم د جن سداستا <سؤال> سنا يذ وعلیکم ایتنا شی بیان تاسو ته چونه وي وزک کوم او باقی تاسو لرا مخ کی څنګه د ابراهيم عليه السلام دعا کی پات نمبر 129 کی تزکیا او صلورم نمبر کې ذکر کړي وات ووزک هم او دلته بدو هم کی راوړه وزک کی کوم داله الله خبر ده الماقصد تو غوري ابراهيم ترتیب تا قتل ترتيب داري اول کتاب ته قصه کې مطلب دې زکه عمل ته نو تسکیه به حاصل شي ترتیب داري او الله رب الاولت مقصد تو قوي د مقصد بياني يعني د مقصد د كتاب الله نه شېله تزكيه ردي و جنا چې مقصد د مخ ته چې درس درڅ کوم بیا م کوم نددي د پاره چې زمما تصخیس شي خوښم وای زکی کوم او پاک کتاب سره را او په کتاب سره مدد دی کتاب باندې او په دین او حکمت باندې کو سنت طریقو او په در کتاب سره او په کتاب سره په هغه سوچ تاسو بینو پوي دی تاسو په کوم نه باغې دی پوي کوي نو چه ما دغا اکرل نطال سفکار دی مخراول نفذکرونی اذکرکم نو سیادوی مالارا چه ما دمرا نیمتون اکرل نو سپیززای که مایر نکی فذکرونی اذکرکم اصل ذکر اغطعات دا اللہ دی تابداری دا اللہ دا ذکر نمده دا تابداری دا اللہ رب بلزد من اطوا الله فقط ذکرهو و من اصل اللہ فقط نسیهو چای چی اللہ رب بلیزت یاد کو، تعویداری در دا اللہ اکڑا، نو در اللہ ایاد کو، او چای چی کمینو در اللہ رب بلیزت نافرمانی اکڑا،, نا اکڑا، نو در اللہ حیر کو بس. پهار میدان کی پهار دگر کی، د جونت پهار مول کی، د زندگی پهار عرص او پهار شعبه کی، اللہ یادول دازی کردیم. هر عمل تر اللہ یادول چاپ دیو زمان اللہ رضا شی که خفا بشیم، داگه تا سوچ که ولی بردازه کرده اللاوی تماعی عدوم وزتاس کم یادو مطلب عجر بدر کم رحمتون بدر بانده کم دا مطلب او بل داون جستا تذکیره وزت کم تا زما تذکیره که وزتا تذکیره کم لکه من دیزه ناس چود اللا نو مخلوب اللا ریخ پندر بار که قبول و منظور که نو چه دا قبول چه نو پا عرش که اللا را بولی زد زمنگا چداز م플ان کی ځای کې م플ان کی جماعت کې ځین زما بندیان راغون شي وی دي او غویت کمونه زما کتاب څخه وی لو لي مداواړه خبره دا ولا ذکر الله <سؤال> اکبر دا الله <سؤال> یادول <سؤال> بندل را د دین لوی شی بله نشته کچاوی چاله دغه وخت ریډی ستان موغستاني مغستل کې پیمانه وې صاحب قران وې سی وی ها تا وی کی وته نبیه پیمانه سم خبره تڅه سی وی ما لا قسم نه نه داسې غوښنه کړې ته وګورالې ګل خدای, خدای بندا سنه چې راځي پولیس راشي دوځده مطلب نه ده ځاغه خبره څه کوي راو با چې څنګه چلے بیا بیا اورېدلې غواړي چې را بیا بیا چې څنګه دا خبره شي نو مړه الله په دربار کې دې تذکرې کیږي او ثروت تیم نه خرابایاره قسم بخښلې سمه لوي خبره یار وال ذکر الله اکبر د دین باندې لوي خبرې چې د انبيو او ارواحي जिब्रील او طرفتی میکائیل او طرفتی اسرافیل او طرفتی ازرائیل او طرفتی او لوی لوی فرشتوی دے جناب رسول الله صلی الله علیه و روح مبارکی نور انبیاء کرام او ارواح او فقیر کہ اللہ رب العزتوی چه صحابہ کی بلان کی جمعہ کی بنیاد نی او ای زما تکی تذکرہ تو پ اللہ داخل دربار کی قبول کی نو تدین دی ابلاغت خبر نشی اذكرکم اللہ عز و جل تذکریکم کورونی آکو کوم یادويمال را زه تاسو یادوم د یادو رو یادول دا د پښو دا د عربی دي ماه تسکره نده کوړ تسکې زما ې کوي نوزهستاسو س کوم ترم او قدر کوي زما د نتونو والله تک فرورو نه قدرېمه کوويکورولی دا زما چې کوم تونو نه دتونو او قدر روې که و لا تکفورون نا قدری مکوهی دمان نوی ایمان دار و تلقین ده تثبت کلک شا کلک شا خلق اعتراجونه که او تابسی چکنده نو را پاسیدری ده تا کافر که, که الگواری نو خبر دار پا دین بان کلک شا او صبر و صالات ده امر وزیفه کرا سوم صبر صالات ده امر وزیفه کرا نو بیای مذای خاص پا ورز ده مخشر گوره یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ای ایماندارو مدد غوړی د الله نه په کله کې دوه دین باندې په دین کله ښا او صلاة په مان زبانه ان الله مع الصابرین یقینا الله سره درکل کونا الله ورته سره دی له مود قدرت په ذاربان دی اتصالی بے تکیب بے قیاس حس رب الناس رب اجنناس ده الله استصال علم او قدرت په ادبار الله ورچا سره له خو دل تجمعيت نه مراد خاص عمل کوي اضا شغف نصرت خاصه مدد ان الله مع الصابرين يقينه الله سره د کلو نو کپدي کی دمړکی نو مالا ماته حسابینو کلک شکلک منشو دین مپریدا باس کپدي کی سشوي مر شوي نو ما ته و سا شي وي به چې خدای په لار کې مر شوید د الله هو الله پلانکې د الله د دی د پاارهته شوید شوی پا دی م شو دی دلهه بلی زت په دیې سر ورکړی د مړه د دی لې ثبت په کميهې چې کور کلي کې مشي نو خو سرو کدون نو بس مرچ چل شو. چې د الله په دیین باندې مر شوي نو بس مر د غې تهوي نو دا مر خو مړو نه د خدای سړی وي چې دا د مړوي. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ولا تقول لمن يقتل ام واي په حق دا غاږه تا کی چې وځل شي دا الله پاره کی په سبيل الله دا الله د دین د ترقې د پاره په یو شوبه کې مارګ بس پار په سبيل الله دا الله د دین او ازي وڅکړو دا الله ربول عزت د دین د ترقې کوو او هغه په حال کو بده اولګې دا او د هغه د وژنې څخه مرګ پهبین شوی فیس به لله دا مطلب خدای قرآن درڅې کو او د چانو کو قوسېکو مرګ که خدای مونز بیانې کو په د چانو کو قوسېکو خدای قرآن کریم د قانون کې دوه اعلانې کو د چانو کو قوسېکو مرګ کو ده الله د وحدانیت اوالو چتاو د درگاونو را دی کاو خو د چانه خوک نصیکو د دی و جنې پیر اورلې فی سویل الله فی مطلب د قلیل چی کده الله د دین په هرې شغبکه او د هر زنده هر چوبې د ترقې د بارا د مهنت او کوشش کاو هغه بچاخه نه لګیدل ام او دې اسکو مړ کو نو د دې سړی په حق کې دامه وایې چې مړ دی با داسنا مړ دې ما نه ا موا داس نو آئے چلل وای ډیر کول زوانه کې لړکانا قسمت کې نوونو خلک کا په وي ډیر زوانه کې لړکانا ډیر کول زوانونو دا خبرې مکو ما دا چې ته نور په بارا کې کوه چې په کټ دوزی کې څه شوی مړ شوی د دې مبارک غړو دا وای مده خپلرمان وري جو بل احیاء دزې چې ساجدونه یې ست دی اخه دا د درتملاویګې لکه جوندی ته جسی کیې ملاویګې د ټوبو حق کې څه لږ خبره کوي د څه دې مړوي او داسې او بيوړه لاړوي تر ډیر ستر ستره د دنیا نشو لاړ او وي ډیر مرانو نه وړل تازه تازه ولا کې دن کړي و څنګه یې نه پریښودل تاسو ل چې کوم نه نوای دي خبرو ته ساجد ته دپ مکاوا چې نور خلق بوزدل کی, کی مرگ دا چې مرګ له ترغيبات ورکا دا چې مرګ له تصور کرا ترغيبات ورکا څ چار مسلمان دا چې مرګ سر صرف ته لیکی سکی کیګ دي او هر یو مسلمان دی مرګ ته تیار شي د توایم بلا احیاءن بلکې دا بالکل سدي ژوند دي سم ژوند دي زمونږه خلاق پناشو زمونږه خلاق پناشو لا ک الا تشعرون مړه چرته د دنیا ژوند چرته د اخرت ژوند چې د قبر ژوندګي دا دنیا او د اغیر ژوند ډیر څه دی فرق دی دا ژوند له د اخرې مقابله کی ټاکته د دنیا مقابله کی د دنیا مبارکه او د دنیا مبارکه هغه څه دی مړ وي خو د الله سره څه دی ژوند دی بلا تقول تم یکل فی سبیل الله ام ویتسو فادار چه واجلشیوی پا دین دا اللہ اکی امواتون بیکارملا بلا حیاؤن بلکه دی بلکل ترو تازدی و جوندی دی خوشحالدی ولکن لا تشورون فتاو شکمدنو پویگی ندادی پا جوند باننی او ای امتحانات خو برازی وارن ابلوان نکن پیش امن الخوف دا موائی چې دی امتحان د وجه نبا چکمدنو دا دین نروست شه امتحانات پرازی خام خازمیق بکن په تاسبان دی پیش من الخ پیاو چې ز دې یاره نا هر وخت به در باندې چې خدای پاکه هوڅوي ووځنی هوسته مړکیار وخت به سي یاري به شي مې نه وخاو پیاو او د لوګينا لوګوي نو ملاوي او د خوراک سره نه ملاوي کیږي دا کومه او تاسو کمنن درځي په 5 وخته خوراک کوو څو وخته 5 وخته سهار چای پراټا لږ بجې چای پراټا گرمړوډه برا غلا ته او بیا چې کمنن او کې چې کمنن چې ورارته کومنونو خامہ خاصه او مار سلطان بیا دې کومنونو پرډاکه کېته جوړه پنه وختاتې کومنونه څه شو جوړای شو دا ما د روټین والو خپل کوم معمول والو خپل خبره وکړه او چې کوم دې په منمن کې طریقې او خلاصان لا خبرې دي چې باز باندې کاور او کوزه کاور او کوزه کا خلاصان لا خبرې او لا او چې یا او قرا یا چې کوم فروټ راواله یا پلانټیشن راواله هغه په خلاصان غریبانان چې کم بغرونو که کې دی او دشمن سره د کافر سرا بر سری پیکار دی شپاگ را دی پس و تا کل تکڑا ملاوشی چر تا دی آغا غریبانانو میاد کردی دیگه نام چه منا لگه دوڑای خوری نو آغا پا لگیاداو کانو بگیم والجوه او پا لوگا ونقسم من الاموال او پا کمی مالونو باندی ونقسم من الاموال او په کمی ده مالونو مال <سؤال> بری کمی دولت پرې کم کلاو کڑزارے کلاو سی ولان پوس اول نفسونو بن گرو کلاو پلان کی و کلاو پلان کی جائے کی شہید کم واستمرت اول میوی بد کمگی باغونه بد کم یا مدنی بد کم تجارتونه بد نہ چلی وین واستمرت شاگردان بدلوجنی طالبان بدلوجنی واستمرت اولاد بدلوجنی وابشر الصابرین سنتہ اناچوه دینځونو حفتا کیسور دی وا پینځه راځي د امتحاناتو دي دو پات دي خوشاله دي د دنیا ډیرو مرده پسر کړي په امتحاناتو کې دي په لک دی رسي ته خوشاله وي وابشر الصابرین زهرا ور کا کلاکوتا وابشر الصابرین ګور زهرا ور کا کلاکوتا الضینا ها ازا صابت و مصیبت چکل او رسی کی دیتیو مصیبت وقالو آئی دی این نار اللہ منگ دا اللہ دا پاریو منگ دا چایو دا اللہ یو یعنی منگ طول دا اللہ یو ملک دا اللہ دے منگ دا, دا, دا, دا اللہ پاک پل ملکی جسنگ تصرفتی نو فخی دا کئی نو منگم اللہ تا پاتیشو وائن نائلہ حراجون امونگی واغی اللہ تا تکن کی منگم آگی تا واپس کی دن اولائی کا علیہم نو چې دا مصیبت کې دا دی حمت مظاہرہ اکڑا اولائی کا دا خلق چده علیہم صلوات تم من ربیم فدی بانی محروبانی دی طرف در اقبلنا صلوات آفرین و شعبہ سے دا دی پا حمت بانی آفرین و شعبہ سے ورحمہ محروبانی و اولائی او دا کسانی قبل مقصد کی کامیابی دن کی نديب كل مقصد ميمي سوسو دري صلوات يوم اندي و او مفتدون داي سرباري بار جدي دل دي كان بار قرباني كبار تدي يو طرف يو اندي بل درطا بل اندي او بل په پاس سرباري سكي کيي سرباري په پاس کيي عمر رضي الله تعالى ن عمل عيدلاني وَنَعْمَ الْعَلَاوَة سخ کولی انډی او سخ کلی سرباري ده نعمت دلانی ونعم العلاوه تصبّت نورسته نه همې فراز وغاړي جواب نه هم صبح اخيري او داغي جواب ان الصفا والمروه من شعل الله صفا ومروه بمقام مكرمه دو غرونو اوګرونوو کونو خوله کو وړو کې وړو کې غ غړي خوونته وو ډره کویوي اوسکو اووارییکډ انتن نهدي خو لکه مطلب داسې اوواه په شانت سات دی نو صففاوهو مواوه په کې حجرې پای منډ والی وه د اوبوکتو دپاره ایل ل سلام ل اوبه کتللی نهمنډوالی نو هغه لاره کو لزت ته دومره پهښ شوي د منډه شا ترو سپوری وحلی کی گی اغمانده او چکر و چکر وحلی کی گی ده صفاو ده مروات ترمینزا منس که دا چوشو چه یو علک و جنیو ده یو علک نم اصاب ہو او د جنی نم نائل نو آغایی بیت الله شریف کیوبل سرمختور کو الله ربول عزت ته نه د صدافتور کانی جوړ کړل پدایې ما څکل او غټان شبوتان تی جوړس مکیواله وغ غټان اول د هجری سود خواکی خیو چې خلک د دینه عبرت والی چې بیا څو چې کمنو بیت الله شریف کې دا করতوت نه کړي دا چې کمدننو بیا شوک داکرتونو هغه چې کمدنو نه کوي الله شریف کې چې دا کرټوت بیا نه کوي نو هغه ګ شو شوا شوه نهد غ بوتان د صففا او د معرو خواته را وړه نو یو ی صفا کې خود ی صاف او بلی په مع د برت دپاره پر اوستنی خلق راتل شیطان ولزړ کې واچو چې دا دوبتان سره برات دي دا له کوجینه او ځاي چې کمنو په یو بل ماینو او زادل ته کې دي چې څوک په یو بل مایني واجه دي نه پر کېږي دوی ته چیرته راوږه بیا ما خلق راتل او دې دبه چې والی ابو زر رضی الله تعالی هو وي بيزو ما کې تراغلم د تلاش د نبی علی السلام د پاره نو په غلاب کې میزان پټ کړو یخنی وابل سرونه را سره نو په غلاب کې میزان پټ کړو والو کو او د بیت الله شریف نه کو نو چرای والا چې یا اسافو یا نائل الگ پوي یا اساف او جنایبوي یا نائل بما ولذ دننه आवाज ورکو چ ان کا احدا بم الاخر په دی ویتیه یی تاسو یا ناین نیمار دوي چې ان کا احدا بم الاخر دا بل دی بل لپنیکا دا یو دی بل لپنیکا سکه ورکا په ما ته چې ته راوځی نو ورو کوم به سرپوی نو دا وی چې ورته والی چې کله اسلام راوی نو اسلام کې خدا حکم چې د صفه او مروه منس کې سکه وی څای کوي او چاکار لګوي نو ماکه مشرکانو اعتراض ورکو موږ د بوتانو د بندګانو منی کوي او په خپل ک په صفه مروا کې چاکري وي دا غوځې خون بوتانسو پراتو ا د مسلمانانو په ډکه ملک شو شک شو نو د نوی نوی مؤحدین شو وی بچدا خو شریعت د دې زبان کو سو پراتو بوتان پراتو ولایاتو نه راولېدل په مشرکانو رد شو مومنانو له تسلشوا ان الصفاء والمروه يقینا صفاء مروه من شعر الله دارکنه خدا الله نا په من حجل بیت ما اوسو چې تاسکید بیت الله شریف او اوه یاته مرا یا مرکز زیارت کوي پلا دنا علیه نشته ګناه کو د چې چکرو لگے د ترمیان دا دای د دا ژوندو د صفای زاره وای کافرانو می چې ګناه لکه مسلمانانو هم زړه شک شو راوی ګینین نور ده فلا جناح علیہم علیه قدوانہ ای تطوفوا به ما تشکروا لغیر ذی دیوارو ومن تطوع خیران او چاجه خپل طبیعت کړنی کی خپل خوشای وکړه فینال لا شاکن علیم این کن اللہ قدردان او پویا الله ور دین نکای قدر کی ان الذین یقومون رمضان لله مان لله زورن ورکی غچاتا حق <تصفيق> پټئی تے ترا جن زوج جنا اعتراضات خلق کوي نو دراضات د دوجه نههته م پټو ان نهله <شَبْتَئی> نا یمونونه معځلنا یقی نها کسان چ پټئ اوغ کتاب چې نازر کړې دی من البناې د سا خو د لونو د تویدنا واللو دا او د سنت طرریخو د پ غمبرمان من بعض د ماپ د دینا په نه اوړنا سف کتاب چې بیایان را خل کوتاب کتاب کې نو دا خلک پلانت کړی الله دی, دی را الانه همم اللهون او پلانت ووي ب بعض لانت وون کې ال الذي نتاب مګرا سان چې تووبو بعضې واصله هوسم خپل عمل أو کی دفل غلطة، دفل غلطة و, و او بیانو کې د خپله غت د خپل غت زو کې د ملا د تووب شرتي من ا به سررن فلی وب سررن ومن اذ نه چا چې پهپټګنا کړی نو تووبې پهپټ بسی او چا چې خکاره کاروانی گناہ کڑے توبہ وکو با کارو باسی مولا د تیرو متونو توبہ استلی وا الله ځان ته ادرو وی الله ما خو توبہ استلی وا حدیث کې راځي چې الله رب رضت او تو فرمایل فملک بالذین ازللتهم تاسو د وژن چې غنور گمراه شو و غي سره بسکای مولا خکاره کارپ میراب کې غلطی کړي دا نه په میراب کې په صوبه صوبه په ممبره غلطه مساله بیان کړی دا په ممبر به وایي چې زما نشو شېدا غلطی شېو دا لکی. کتاب لیکل دي نو په جواب کې به څه لیکي کتاب لیکي فتوی لیکل دي نو په جواب کې به چې کندن راغي رجو لیکي چې زما د پلان کې فتوی نه څه دا. دا دا د پاتانه نه ما کړی او بیان او ادریس خپل او بیان او بیا د خپل غلطه اي فاولایک تسبو علیهم دا خلک زموږ رحمانیکوم او زممې مې مروبان کوم کې او تاواب زردا کې دې مهربان ان الذين كفروا يقينها كسان چري كفروا وما اتوا امر شدې و هم کفار او دې و پاره دې کې یعنی توبه ونی استلا پدا پر لا خو دې باندې आनंद الله دې پرښتوه او خلق ټول ټول خلق, خلق په لانت کې خالدين في عام شوي دې لانت کې سبغونه کړې شدې نازاب ولا مين او نو ورته دمو کړې شي مهلت کوله ور شي کمو مسلې د چاوې بیان په کار دي او پیغمبر د کومې مسلې لپاره راغلی دی پیغمبري ثابت اشوا او پیغمبر به دا مساله بیانې ار رسالته لهذه المساله رسالت د دې مسلې لپاره دی او چې مولا مساله بیانې نو با باولانه است بیانې دا بیانې و الہوکم الہ واحد شاهپور شیخ ابراہیم الله تعالی وی په دې آیات کې الله خپل ذکر کړی دی بینځه مه ربانه ذکر کړی او اذا مال الله پڑھ کې چولې دي چې دې آیا سماع معلوم کړی ما سمعته من استاذ ولا رايته في كتابين وې دا ما د استاذ نوم مې ورېدلې او په کتاب کې مې نه دی او موږ د استاذ نوم ورېدلې او په کتاب کې هم لیدلې دي استاذ شاپور شيخو کتاب دا غمرجان دي واي لا هو قوم اله واحد الهكم اولنه اوولانه مهرباني وزير بادشاه چرته چاته دا نه و چې زاستایما الله ویزو استای و الாஹو کوم دا د ډورو ښه خبره راکنه کپدي باندې بحث کینو یو رسې تلګي ان شاء الله ویزو سمه دویم الாஹو واحد حاج تر وایکیو الாஹ یوم د غنو رزاقول فراني رجلن متشا کسونه سلام رجل بان بدخوی کم کم با په کومه طریقې څه کوي رزا کوي څه د دوه خو ذخاون د ګوره غریب سار وختي به راوته الله واحد ايو سړی بل تووي کنه چې لکه تاسو دوه خو ذی داسه كله وختي په یو خو باندې خو یورا له بوتان پاريش کې بل له چی کې بل بس خراب به راوته خو یې خان او مو کړن بل رزق او مولاړي خفطه راتوله کېږي ټوله وختي زارولاړي الې مفراده ائنو إلهكم إله واحد نو د یابې چې کم ده د یو څاغ د یوی حق په رضا کول <سؤال> سړي اته مدابله مهرباني چې ګړن دی گنی چا به یو قسم رې شو د غوښتو چا به بل کې <سؤال> سم درېمه مهرباني لا اله الا <سؤال> هو الا <سؤال> بې راغنا نو هیڅ یو محکمه بل <سؤال> څه سره نشته نه جوړه باباګانو سره نه گزار و بای سره نه ځاكون بابا سره نه دیوانه سره اون چې کمندونو ته پیر بابا سره محکمي چې کمندونو چاته حواله کړی ملي خپلان کې سنت ته پلان کې ادا او پلان کې را ل الله الا اله الا اله یک یو دې هي چاته یو محکم هم حواله نو چې حواله کړی نی کجراندې واه توالي مستفید اور رحمان سره اور ما دی او مهربانان دیام مهربان دی مهرباني کي الله رب العزت نوچه محربانی کئی خدا او پر خاص رضو باننے کئی اس نوچه بینو لگی سو لگی پابندی پی انو لگی وی ار رحیم محربانی دا اغف ہوئی دے امید رضی کئی امید شپی کئی حر سیم کئی آپ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے اللہ کے رحمت میں دیر ورحمان الرحیم اس پہ دلائل ذکر کئی لگا ترقی مقی پسہ پنزدلائلو نو سے دلائل سوکھل اتا رو رو ان فِي خَلْقِ سَمَاعَاتِ وَلَابْتِ یقیناً پا پیدای دا سمان نوزمو کی وَاخْتِلاَفِ اللَّهِ وَانْحَارِ او پا اختلاف دشپیو درازو کی اختلاف دشپیو درازو یو مطلب شپا وراز یو تیاردو بل رنانا دو مختلاف تیر دو مختلاف شپا کی خوب درازی کردی دل کارونتو درم مختلاف اوگدی دلو لندی دل وس رورو د خیر سره بیاش په وړو کې دوه طرف تڅشوي روان شي ای اختلاف الليل والنهار والفلك التي اطفالن او کې اطفال کیشتو کې چې تجري في البحر هي رواني په دریاپ کې پوری دریاب کې بماه رسل را ينفعوا الناس فائدور کې خلکلا مال ګمر تکې به کې طوفان وکله سوري وکله سوري بما ينفعوا الناس ثار سوزنا چې فائدور کې خلکلا غنم را وړي مثالې را وړي سره ومانزل اللہو او فاغست که چراوری اللہ دو برا نام ماین دو بونا فا یابی لردان و تازکی بیسر از مکاب آدم و تحافظ دو چوالی دارینا و بس فی آمن کل داب با و فارک دیدی پدی هر کسم زنده سر هر کسم زنده سر دابه بچ حرکت کی و تصریفی او پا چلول و راڑول و چلول دو بادنو کی و صحابی و دو وریزو کی المستخر خزمت کی لگول شوی تا وی کله شی په مینده اسمان او د سمګکی هر یو کې لا آیات خامہ خارې لوي لوي نخري له قوم عاقلن د پاره دا قوم شریک دا کله کار اخلي نزورنا و من الناس ميه تفيز من دون الله زورنا ور کوي هغه خلقته چې د لایلو نورستو دا الله ربول عزت کمندنو صفات بل چاله ور کوي مخفا وليث کې او غدو ربکو بیا پینځه دلیل پیښ کړنو به شوې فلاتجلو لله انداده ندلته وي الہکم الہ واحد او غدو ربکم ان فی خلق السماوات شو العرش فالتوی فلاتجلو لله انداده ندلته وي و من الناس میتخذ من دون الله ثنډا الناس او ځینې خلق ناس دي چې جوړید الله نه الیا دا الله ته کې نور انداده دا الله ضرب صفاتونو کې برابر کې دا الله طرح برابر اندان په شان دا الله چې لکه څنګه الله له منځه پکاري نو د یغلوم کې منښت مخلوق لکه سکی الله ته سجده کوي نو دا را شان دی راته سکی سجده کوي چې څنګه الله و وایي الله رحمت شي نو مخلوق ته وایي الله څه شي رحمت شي چې څنګه الله قانون ساز غنی نو دا په شان مخلوق څه قانون ساز غنی چې څنګه دې الله رب العزت لطابداری که بی شرطا دلشانتی وزیر لیڈر افتر کرنیل بریگیڈ لچکندنو طابداری که بی شرطا اندادن اللہ پشانتی نور یحبونہم که حب اللہ من وصر قیدہ سے لکد منی دو اللہ تمتی قیدہ سے لکد تمی دو اللہ یر تی قیدہ سے لکد یر دو اللہ ذکر کی نور پی خیار کی نه یعنی یعبودونہم عبادت و لقی یحبونہم که حب الله مینا کې <اللہ> دا الى الله سره پښان دی مینا دا الله والذین آمنوا اشد حبا لله اته دې مقابله کې مؤمنان اوا که سان شیمان راوړل دی نو هغه ډیر مضبوط دي په مینا کې دا الله سره دا ریمینال الله سره مضبوط ده په چا نه مشرک نه مشرک الله دول منی چې پیدا کوون کې دی څه دې پیدا کوون کې دی او موحد هغه دا ومني چې پیدا کوون کې دی دي زموږ ټولې ژوندګې سوم بسیم ادارون نه نه ده مشرک مینا تقسیم نه او ده موحید مینا تقسیم یو حبونام که حب الله والذین آمنون اشد و حب اللہ دو امت لگ او آگستان چیم ایمانی آورد پا اللہ و اشد و حب اللہ غالب دا مین د آغید اللہ سره دا حریمینی نه په دنیا کې خلق مور سره پلار سره استار سره پیر سره مرد سره وطن سره دي سره سکی مینا کوي خود دي ټولونه باندې ودا الله مینا سوي غالي کوي امن و شد حب لل کپلار مقابله کې راشي استاز مقابله کې راشي ملک وطن خوره مقابله کې څه شي راشي استاد افسر شاګرد مقابله کې څه شي راشي دا ټول مبريك دي او سوګ پالي الله والذين امنوا اشد حب لل ولو یر اللزین ظلمو یارہ ذکر کیوست چه چاہ شرکو کو او دا الله حقی مخلوق لسکو ورکو نوغات ظالمسو حصو چه چو ظالم شو. نوغا تا یارہ ذکر کیو ولو یر اللزین ظلمو اول معنی ولو یر اللزین ظلمو او کلی دل وی ذالمانو حال لقلو زانونو کلی دل ظالمانو حال لقلو زانونو باغ اغا وقتی چیو بینی دی آزاب چیو بینی دی آزاب نو دی نو کڑے دی با شرک نو کڑے زکا چانن القوات للہ جمعیہ چی اقینا طاقت اللہ علی در طول او اقینا اللہ ساق عذاب والا نو دی دا اللہ او دا اللہ عذاب در سده سخت سده نو کدی د خفل زانونو حال لی دلن نو دی بچه کندنو بیادا کارا ذالمانکم والا ير الذين ظلموا فلذل ذالمان حال قل زانن تنك مالن قل ذالمان حال قل زانن اذ يرون العذاب فاو كذيبون العذاب لرام ندیوا شرک نو کله ادیوا متخذوهم اندادا دیوا دانور شریکان جوړ کړي نو زکا شان القوات لله جميعا وان الله شديد العذاب وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ارمان چلی دلو زالیمانو معلوم کڑو زالیمانو باغا وقتی چلی دلو عذاب معلوم کڑو دا خبرہ ان القوة للہ زمین چه یقیناً طاقت اللہ لے طول او یقیناً الله رے طاقہ زابوالا چه پا دی خبره یقین وے کنن و سبخاوہ کنن چه طاقت طول چاہے لا الله او الله مشرق ل تحيث غذاب سكي ورقائي كما في ذلك خبره دي خبر سوى يقين وى نصبه خوان ارمان ارمان كما في ذلك سوى يقين نلو تمنى يجزان ووالي دياد بیا كن ولو يرى اللذين ظلموا ارمان كما لما كروا ظالمان فاغ وكي چوبيني عذاب سي معلوم كروا دا خبره معلوم كروا شيقين طاقت الله لذير طول او یقینم اللہ رسا غذاب والا از طبر را اللزین اتبیو در از یارونا نبادلو آقا عذاب استده چکلزید او چکم معبودان و مطبوعان او داغین چکم دنسوشی بای کار دا با دیر سخت حالتی دل در دنیا که در درگا باننی پا لیڈر باننی پا پیرو پا استاز باننی پا افسر و پا وزیر باننی پا وزیر اعظم و پا صدری اعظم باننی اعتماد او دا الله ټول حق غلا څه کو ورکو دا الله بنا فرمانه کې دا غتابیداری کوله نو چې کله ورته په آخرت کې غړ ډوله والی او چې زه پکې نیمه انو دې وخت تک وخت مپه تاول لګي چې څه او هاغه نو اوس نزان سمکا او دې خلکو د تابعدارې نزان څه کا په دې نه کې مده پیر منه مده ملا منه مده لیډر سر منه او وختې کم دننه له وزیر مرنه او له وزریا سم نه په بی دي نه کې دي چې او نه مانې او صرف اطاعت صحیح طریقې فرداچا وکړه الله او کام ایستبره الزی دا غ تعلقات چې الله بنا فرمانه وي کم تعلق چې الله بنا فرمانه هو قیامت کې بد دشمنای بدل شي او قیامت کې په دشمنای بدل شي ایستبره الذین تطیعوا او که چې بایکار د کې هغه سان چې تا ویداري و د هغه کسانو نه چې دې تا ویداري کړی و کارکونانو او ممبرانو ورکارانو په شرانو و راولاذاب او ویني اذاب وتقطع بهم الاسباب او څه بچی کډ بچی دې خپل والے او رشته د مشرا او د کشراي دې پیر او د مریدای اې ا رشته وکړ شي وقال الذين تبعوا اوو یا کسان چې غوړي دې کومنو تابعداري کړوآ مریدانو لا وانا لانا کرتن ارمان شوه موږ له دنیا واپس فانا ثبر امنو موږ با دینا کولو دینه سما ثبرو منا لک دې بایکاټو کو زمنګنا موږ ورته دنیا کې ډولډه ولا غوږولې خو ارمان بیا واپس بوزي چې تدل بیا واپس تل نشته چې سبا ارمان کانو دا الله وی دي دې کې نيشتره نو خدادا چې د اوس نه کوم کمدنو خپل عمل ثکا اكيد سمقام داکرانې خیلا بوله ده د دې عملونو دې افسوسونه په باندې چې دایو به بیا سپاس کی افسوس کوي یوریه مولاو خیریت الله رب دې د عملونو دې افسوسونه بده و ما هم بخارزینه من النار او دې بالکل وتونکې ورنار بیا ورنار چې کوم نو اوس دی نا مشرکان مینا کوي ده غیر الله طرح د مینی یو قسمه ده چې الله رب العزت په شانتي هغه د هلو د حرمت ذمہ دار ګني نه هیرو د حرمت سره ګني یعنی غیر الله خپل پیر او استاد او دارنګ درګه ژوندے یا مړ هغه د کمندنو د حلالو له د حرامو سره ګني ذمہ دار ګني نه دا خو خو خبا نه هلو حرمت کوي الله عزت سم کوي یا یو اناس ای دا تولی دنیا خلکو اگر دا شرکی اتقادی دا رد پار اعلانو او دا شرکی فیلی دا رد پار سده اعلان دی ای دا تولی دنیا خلکو خورای دا غناچ پچ بزمگا کدی حلالا تو ایبا حلالا و پاک دا خورای یعنی اقیده دا حل ساتی تول خسرکوڑی نیشی که مطلب داری چه حلال وطا وای و لا تتویو خطوات الشیطان و لا تتویو خطوات الشیطان مروانه گی پا قدمونو دا شیطان باننی شیطان چی قدمونه آغا قدمونو آغا رو رو تاسو شرک کرتا بوزی یقیننده تاوز دو پار دشمن صاف این نمائی امرو کم بیسوئی یقیننده وینا کی تاسو دا بدو خبرو والفاشاو د بدو کارو فان تقولو علاللہ مالا تعالیمون او دا چیو آئی تاسو فاللہ فا رب بلزتان چې کمدنو وینا نا مناسبا مالا تعالیمون آغا چی پوئی یعنی تو اللہ نسبتو مالا تعالی نسبت تو کی۔ ما لا تعلمون چی کو گینا دلیل بده سرنی چتو دعوت ورکہ قران تا تا دور دعوتو کو رات دیو کو دیوی دا در د دلیلہ کار شوم سو زوم چ کم نہ دلیل بہ زوم بو دلیل بہ منگے چ مشران شت دے من د غیب طور تے رکوبان روان یو گنا تے دلیل نہ مال نہ دلیل کھو چنے دے پیش کھاو و اذا عقل له متبع تاو کچ ویل شدی تاو من ی تابدار یو کداه چې نازل کړي ده الله نو ایدی بانا ن ثوی مال فنال یا بحنا منګه تابدارکو داغي چې مونږ دې مونږ پاغي وانه په مشران مشرانو چې مونږ دې تر په دود د شربا نیروانی قرآن په شي نزو قرآن به نو دې ته څنګه د قرآن او دې سره په مقابل کې ته خپل مشرانو سپی منی نو ما شرام له رقم سازي اختيار وکړه نو دا شرک ته دا د شهدي شرک ته هر چی د امامان و منلي د تاو قر دین دي چې تا وای تسري امام کوهني او سره د قرآن معنا ورته وای نه قرآن معنا امام کوهني فمانم نو صحیح ده کفر ګڼل خبره نه خبره شو څاغ کوم یو قصد دا ویلی دی مونکو دې مأمونی قرآن او مولا تقلید کوونکو مونږ دا سوالو چې مونږ قرآن او سنت نه پويګو نو مونږ د کومه تشریه امام ابراهیمه الله کوي نو مونږ کوم دنه په هغه تشریه په سر رواني کوو دغه قرآن او سنت منو شګري منو وهنيفه امام وهنيفه کوم ته وضاحت کړل لکه اوس زس شیما کومه ریوا یادو د حق کوتا سو شګرد خپل خوشاله کوم کو دیات چې شو پوه شو مونږ دا عمل کوو ودازما منې کړه قرآن باندې قرآن باندې نو دا خو چې کوم نه یو غلطه خبره شو چې ته په د مولا چې کوم نه معنی چې دا آیات ته او دا چې کوم نه څه دی حدیث ته ته په خبرو د مولا هغه مشرک نشوي او چې د ایمان ابراهیم الله باندې موږ نه زده غي شو مشرک شو واجب خبره ده په یوم اندای کې دوه نر خان او ال او کانه کز د په باندې له مشرکیګه بیا بی اتیا ذره زله مشرکی اول او کان باهم اګه کي مشران دي لا يقيموا الشريعه شنو کويږي پس زونه ولا صدون انه پس ملاري يعني بیا به ومني شي پټي کويږي او په هدايت نه بیا وندم شر ما نه ميمان بوني فل لا يقلوا يا ايمان بوني فل يا خدد همره انصاف چته دي وا مسل الذين كفروا مثال راولو وا مس مخ کي تيایو الناس بدون مخ کي سراوله مثال مسلهم دلته دا غیمه رستم مثال څه کو راولو واما او مثال هغه څامن چې انکار کړی دا ورې د قران کما سر الزی پاو ورې د قران کی مثال لا څه دی کما سر الزی لکه بشانه یکس یعنی قوت چې وباسي آرسته تا چې ناوري الا د او ونه دا مگر چغاو بلنه بلنه او چغا اله کس چې ولوري سړی ته چغاو وباسي و مطلب نو کوی شو تهلا دغه مشرکان او کافرانو داسې دي توا ته لګیایا قران او توايا وایا وایا احنا دایځ کمنو په ځان په یکی نازړه دای کوځي نابسیو شنګې د وغونه سشي چیر شي او دیم په دغه اشاره دا شیخ صدر کا پروگرام رحم الله فرمای شه اشاره د دې ته چې فاروق سره د عمر دې سارې ډیر پکران عادت کیږي نو مهنت په واړی خواریبا واړی داسې په آسان نه کیږي ته به یو رز بیان وکړو که شو خبر اوسه شو ساتا مشرده و دیر وق واری دیر محنت پسکی واری دا سپیو سلی کیئی ایلہ دعاو وندا مگر بلناو چوا کارن دی گنگیاں گی اچھا گنگران دی فا املا سلون مدین راگردی دین و پوی کی پاک باندی اے ایماندارو ارد پسا حریماتو لے بار اے ایماندارو خورای منتو ایبات ما تپا خوغره ناش در کړم دي تاسو ته واشکر ولله قدر قیل الله ان کنتم یا عابدون کتاو شردا الله عبادت خوئ نه د بل جاهل او حرمت باندې ان کنتم یا عابدون انما حرم علیکم المیت یقینا حرام کړی دی الله بتا سبحانی مرداره چې بخبلت سعودي ودما وینا قبایدون کی ته شړویږي والا مل خنزیر او غوخو بدل وو تخنزیر هر سارام و خوراک سیدی خواق خبر آنوزو که خواق خذیکر کرده گنیو را دوکی سرمان ویختاعت سیارم نید و لحمل خندیر کر و خواق خندیر و ماهو را لیت بیهی الله یو مانا او آغا شایی چه پاقیبانی آوازو چند کرده شو ده بارده نزدیکند غیر الله چه زن پی غیر الله ته او پاقیبانی ده غیر الله نموچه شناغسید سده حرام نه کاغه یاد علالیوی که بغیر د علالیوی که پراټوی کا بیسا ویګه د ساوی ک کپړوی خوش د غیر الله د تقرب نم پسو و الله صلی الله و علیه و سلم حرام دی یو معنا و ما وی له غیر الله و ما او هر خبره او هله چوچا تکړه شو د خبره د پار د تقرب د ار الله یعنی چې دا ویلی شو چې دا د بابا په نوم نو دا کلمه حرامه ولا منه حرامه وه شیخ په طریق شو اما نل شو حرام شو وید طالبو قول زور قول زور پا خلیبانی دا اما نل بابا دا سر چلی منل حرام اگر چلی خلاپ رید د اما نل دا خلینا دا خبر رایت سلس دی حرام, حرام نی نارشی خوشیوخ مانا دا وما اوهلو بیهل الله او حرق خبره چه اوچه تکنشو دا پاردنی زیکت دا غیر الله فا منل ترال ایر باغین آسوک چه مجبور شو خوراک ده مردار تا غیر باغین خوچه نو بغاوت کونکه ولا آدم او ده حد نتیره کونکه بغاوت کونکه یعنی ده شریق قانون نبکه تیروتونکه نو چه شریعت ورن نو اجایز کدی یعنی دوم رو گشویلا نو چه گیندل مردار سوشی رواشی او ده مردار سکران او خوالان دا باغی ری خوچه ده سی نوی واللادن او نوي دهده تیرې شریعت شریت درې وړه حالال کلي جملاې سرب شي ن کې او دو کانا ته پرلت س کو واللاین او نو د دهیرې کوونکې نومرداره چ ش روواه نو جممهوریتو یو مورداره د په زمنږ مجبوري ده پوونه شوي نوای غیرره باګن والله عادین ته خوم باغې دا په سرای واه که نه باغین ولا ا دې فمنزه طرق غیره باغین ولا نو توغه باغی کی نه حدودو د شریعت سکه اول آیت دی حت رسیدل یی چې تو مجبورې دی کې را سره کولې نو تو د یکم باغی او دې دومره وکه چې لکه تاسو صرف ضرورت شي پور شنو یوزل ته یسکا یوزل سکا تاسکا چې په دې قانون راتلی چې ګني شې رانده نشپکش په تا کال تا خو د تکړه له خدای باندې ولا د عدد نیون کې با نه تا وکړ ویلې ولا د فلاسمالین چې د ګناه دبان دی ان الله غفور رحیم یقي الله لري بخوند کې مهربان بیا زوره ذکر کړي ان الذين یکتمنون معاند الله چون کې د منف تورت کول ډیر ګران کار دی د غیر الله د را تحریم راځي دیر گران د قانون سازای را دیر سرے گران دے نو سڑے سے نچپکی گی او بلدار چې دوو بکی بیا سکی گی چې گی چلہ کپٹایی نو نک دوو دا سکی نو ملاوی گی وین اللہ الله اکتمون ما انزل اللہ یقین آکا سان چپٹے یعوی چنازر کردی اللہ من الکتابی دے کتاب ناوہ اشتر نبی سمرن قلیلہ او خپلې په دی باندې اوس معمولې دا خلک نډه کېږي د خپلې مغرده وره دا چې کمی روپایې واچولی په هڅ پټاولو باندې کمی پیسې او تنخواهګانې واغستلې نداس کروټې دي خبرې وونه کې درا الله پر د قیامت او نو پاک دي لرا یې چې قابل رحم ګردي مشرک قابل رحم نګردي ولو مذابن لیم او دلی لازاب درته وونکې دا خلک چې نو په خاخه ګمراهي کو بدل نه او آزاد په باندې د مخرات کې فماز بر امل النار نو سډیر صبرناک دی په امل نور په اور باندې کلک شوی دی یعنی دنیا کې دا عمل کول دا پور کلکی دی فماز بر امل النار نو سډیر صبرناک دی په اور باندې ذالک دار دی وجنات شخینن الله نازل کلو کتاب د فاردا فکر کولو او دان غل پټي وای نه لذین اختلفو فیل کتاب او <سؤال> یو څنګه که سان چې ری اسلام کړه په کتاب کې لفي شقافم با ابن خام خالف مخالفت لري کړه حقنا Так, зараз на